بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا وامامنا وقرنه عيننا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتي من لساني يفقهوا قولي وبعد هو نشه 14 دروجنه وسيكوسو غورا اصحاب ما لاك صلى الله عليه وسلم 4 قطرو قداني سيكوسو غورا عمر بن الخطاب U prijethodnog tri predaljnog govorili smo neke osnovne stvari vezane za omera za njegov život, odnosno za period prije Islama, zatim primanje Islama, zatim njegova uloga u siri poslanika sallallahu alaihi wa sallam i prošli pust smo se od sveme neke ajece koji su svišli u povodu Omera nad allahu ta' ranhu, isto tako u neki je bio u povodu Omer ibn al-Hatab. Danas ćemo inša spomenuti neke od vrlina, odnosno neke od osobina Omera ibn al-Hataba koji od hodise poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Odnosno da imam Buharije u svom sahihu na slovo cijelo poglavlje u svom sahihu menakebu sahaba ili odlike varlina ashaba i u tom poglavlju posebno ima jel, poglavlje odlike Abu Bakra, zatim odlike Omera ibn Khattaba. U tom poglavlju imam Buharije ispravljene kolicinu hadisa, oni koji se ponavljaju, ja sam ih izostavio, oni koji se ne ponavljaju, nisam ješao onavljaju, ispomeni ćemo i danas. Znači to su hadisi Buharije, tako da ne moram ti govoriti su i rodostojni, svaki put obzirom ću ti samo te hadise iz Buharije i na kraju ako nam ostane vremena spomenut ću jedno e, nekoliko hadisa iz e, džavnju sunenu termizi, obzirom da imam termizi je posljednje poglavlje u svom sunenu naslovio menakiru sahabe ili odlike varlina sahaba i u, u njegovom sunenu e, posljednje je poglavlje jedno od pod naslova jeste menafi bu Omar ili vrline odnosno odlike Omara ibn al-Khattaba koji je spomenuo hadise neke koje je spomenuo i Buhari, ima nekoliko hadisa koje on spomenuo a koji nije spomenuo Imam Buhari. Naravno nekoliko ovih hadisa nalazi se i kod Muslima u njegovom Sahihu i kod Muslima njegovog Sahifa ali osnova će biti ovih hadisa, naspetnih 16 hadisa koji je spomenuo Imam Buhari u svom Sahihu. Generalno ovakvo predavanje u stvari je razlog zbog kojeg mi govorimo o Sahabu. To zapamti. Dači, za da govorimo o mrlinama ashab. Znači, Čekaj, znači što je te poslanik sallallahu alejhi ve njih mih pohvalio. Dači neobičan insan, nego poslanik sallallahu alejhi ve sellem pohvalio. Govorio sam o njemu da ih Allah u Kur'anu pohvalio uopšteno. Međutim poslanik sallallahu alejhi ve da je živio sa ashabima. Poslanik sallallahu alejhi ve neki od njih, kao što sam sebi sa Omerom, a bilo isto u slučaju sa Abu Bakrom, neki od njih izdvojio u posebnim predavanjima, posebno, posebno ih spomenuo, posebno ih njihove osobine i tako dalje jer činjenica da je poslanik s.a.v. to spomenuo i izdvojio uh, nas se obavezuje da mi nešto o tome ne kažemo odnosno da nešto o toga naučimo odnosno da se inša Allah, neki od nekim od tih vrlina koji su imali ashabi ala u poslanika s.a.v. jer zapamti kad god čuješ nešto od vjeri kad god osjetiš rahatluk obožajući Allah kad god osjetiš smirenost kad padneš Allah na stežbu zapamti da su ashab bili ti koji su prvi naučili Aprenili. Da su oshavi koji su kr prolili svoju. Da su oshavi koji su metak krtova. Da su oshavi koji su hidru učinili da bi ljudi do... da bi do ljudi doprleseni. Niko drugi. To je ta prva generacija. Znači oni su sve to na svojim plećima. Razišli se po dunjaluku. Podučavali ljude da bi ta poslanca danas došla evo i ovdje na ove područje. Daleko od mjesta gdje je izvono je objavljeno. Tako da je razlog zbog koje govorimo o shava velik, bitan a to je da spoznamo te neke vrline koje su oni imali i da se išala i mi okitimo tim vrlinama. Jer nije govor samo onako da bi se nešto kazalo, priče, da bi se pripričalo, nego je da bi insan uzao pouk iz ovih kazivanja. Tako da inša Allah ove stvari imamo na umu prije nebo što počnemo nabrajati neki od ovih hadisa. U samom uvodu prije neko kažemo je hadise iz Buharije, kaže su neke stvari koje smo već kazali vjezan za Omera, odnosno neke stvari koje smo spomenuli kada je u pitanju Ebu Bakar al Znamo da je, to smo kazali prošli put, Omer ibn al-Hatab je prevozio namaz za vrijeme života poslanika s.a.v. i da je on jedini ashab uz Ebu Bakar al-Siddiqa koji je za života poslanika s.a.v. predvodio namaz u poslanikove Pitani je al post je predvodio namaz Omer ibn al-Khatab džamik. Je yes, 20 godina. Omer ibn al-Khatab bio imam džamije po sredini sa selam novogodina, ili više od jedne decenije dok je bio halifa. Plano kao kao imam, šta više preselio je mihrab. Usomije preselio od mali tu ranjen smrtno. Omer ibn al Je kada ono na, na kojem je preneo poslanik sallallahu alejhi ve oni koji su išli u Medinu znaju gdje je bio mihrab poslanika sallallahu alejhi ve da ovaj je mihrab koji tu nije to taj mihrab je da je malo pomiren napred da je mihrab poslanika sallallahu alejhi bio malo nazad odnosno rauda raudatul mutahhara jel ono gdje se nalazi minber je minber sad tu je bio minber poslanika sallallahu alejhi ve i tu pored minbera od naslijeđe straosu što lako je bio poslanikov, sallallahu alaihi wa sallam, mih rabi. Je Ebu Bakr, Omer, radijallahu ta'na'nu, klanjao kao imam za vrijeme poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. E, spomenuli hadis koji je kod Ibn Hibbanu, o njegovom sahihu, koji ukazuje na to da će Omer ibn Al-Hatta biti halifa posle poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, a to je da je kazao hadis Iqtadu bil-ladheyni min ba'di, Ebu Bakrima Umar. Slijedite, odnosno, povedite se za dvojicom koji će doći posle mene, Abu Bakrom i Omerom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukazao, hadisi kod imama Buharija na njegovom, u njegovom Sahihu. Isto tako hadis koji smo mi spominjali, jeste hadis kod Buharije da je Poslanik sallallahu alejhi vadio uh, uh, vodu, ova će hadis nam doći inshallah sad uvrjednost ubrilama Umera, da je vadio vodu iz vrela. Govorili smo o ovom hadisu kad smo govorili o oh, Abu Bakru as-Siddik, ja uzimajući u tom hadisu Poslanik sallallahu alejhi ve da je on vadio, je li uh, onom kofom vodu iz vrela, pa je onda tu kofu predao Evo Bakrasidiku koji je zahvatio jednom ili dva put, Allah će mu prostiti to, pa je da došao Omer. Pa je on vodio dugo vodu jel, i napojio ljude sve i životinje toliko da je prelivalo, jel, da je bilo na sve strane, pa je to ulema protumačila kao Omerova osvajanost, znači za vrijeme Omera, islamska država se proširit, ojačat, ekonomski biti izredno stabila. Tako da i taj hadis nam direktno ukazuje na to da je Omer ibn al-Hatab, Khalifa, e, muslimana nakon Abu Bakra je sredika, uzirom da tim redosljedom poslanik s.a.v. to e, spominje. Hadis kod Tirmizija, da nam poslanik s.a.v. na sahaba govori e, nakon sabaha poslanik s.a.v. je moguće da pita ashabi, neko od vas nešto sanjao? Pa je on kazao, ovaj ashab koji nam to prenosi, ja sam sanjao Allaho poslaniće. Da je sa nebesa sišao mizan, odnosno vaga. Ta vaga koja je izvagala tebe, je Abu Bakra, pa si ti bio teži od jebu Bakra. Pa je onda ta vaga izvagala Ebu Bekra i Omera, pa je Ebu Bekra bio teži od Omeru. Pa je onda na toj vagi Omer prevagnula Smana Ibna Afana, a onda je ta vaga uzdignuta. Pa nam poslanikov se o svelom djivcu primijetila kao vrsta tuge. Pa su ga pitali šta lao, poslanče, pa je Allah poslaniće, pa on im to protumačio kao kad vaga bude uzdignuta. Vaga simbolizira pravednost, odnosno pravdu. I sve dok je tu vaga znači da ima hajra. Nakon Osmana ibn Affana vaga podignuta, odnosno da će u metu biti šta, biti dosta nepravde, biti dosta fitne i tako je nažalost jel, tako je nažalost i bilo. Jedna hadis od Allahu ta'ala nam kaže, dok je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio živ, mi smo uvijek spomenjali i govorili najbolji od nas je Ebu Bakr, a zatim Omer i dalje nismo ništa govorili. Za vrijeme života Poslanika sallallahu alejhi kazao sam ti da je prošli put da je Ebu Sufjan kazao šta Je li, je li ubijen Muhammed, Ebu Bakr i Omer. Znači oni u Mekke su znali vrijednost ta shava, ovih bliskih poslanika sa oselem. A e isto nam potvrđuje Abdullah ibn Abbas. Abdullah, u jednom rivajetu ima, da ovo kaže Abdullah ibn Omer. A, a vzirom da Abdullah ibn Omer, sin Omerov, ima ovaj rivajetu od Abdullah ibn Abbas, koji je rođak poslanika sa oselem i koji je bio izuzetno mlad za života poslanika sa oselem. Izuzetno mlad, dječak. Poslanik sa oselem kada je presira Abdullah ibn Abbas, nimao više 12 godine. E On se sjeća, čega? Da su as-haveni u sebi govorili, najbjeljiji među nama je Eubakr al-Sedig i najbolji posle Eubakr je Omer i Ben-Hatab i dalje nisu ništa govorili. Podnosno da su oni znali da su ta dva insana najbolja. Što se tiče hadisa o Menatribu, omer ili vrijednostima, vrlinama omera kod uh, Buharije, ja ću i nazet sve, znači sve one hadise koje je spomenuo Buharije u e, svom poglavlju, jednog kad govori o Omeru Ibn Khartabu, ja ću inšaala spomenutiti, neke ćemo kratko, neke brzo, jer neke spomenuli, ali zbog emaneta, znanje i zbog vrednosti, jel onoga što imam Buharije naslovio i, i naveo u svom zahrihu, inšaala nije zgodek da sve te hadise čujemo na ovom jednom mjestu, objedinjene. Prvi od tih hadisa jeste hadis od Džabira Ibn Abdullaha, koji je rekao, rekao je poslanik sallallahu alihi was Vidjeo sam sebe u snu. Jeli sam sebe u snu da sam ušao u džennet, Salih ibn Abdullah sebe u kako ušao u jennet, pa sam vidio Rumeisu. Stalo neko ko je Rumeisa. U hadisu što je Jabra kod Buhari i Al-Bukhari, ulazku džennet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. One majke, jednu veliku odsahab, Rumeisa, supruga Jabru Talhe. Ako ti znaš znači. Jel. Ebu Talhina, supruga Rumeisa, je žena koja je došla poslaniku sa Vaselem, je tek došu Medinu i dovela mu za ruku svoje djete, malo i kada, Allaho poslanicu, ja ne višlja ti dam. Jer nikakve djeje. Volio bih ti nešto pokloni, Allaho Ti su nas mnogo zadužili. Ovo je moje djete. Nek ti služi. Neš, neš, neš. Taj dječak će deset narednih godina biti uz poslanika sa Vaselem kao njegov lični sluga i pomagac. Ene sivno malike. Ene sivno malike je ovaj dječak. Njegova majka je rumejsa, kaže je poslanik sa osednem, sam rumejsu u džennetu. Enes ibnu Malik, Allah mu dao da će poživiti nakon smrti poslanika sa osednem, stotinu godina, malo jače od toga. Imamo oko 20 godina kada je poslanik sa osednem prineselio, stotinu 20 godina Enes ibnu Malik živio. Stotinu 12 godina živi. Pod kraj svog života će nam kadaći jedan adis koji će nam doći poslije ovoga. Šesti sedim, nisam svijet. Pa ću vam mišljati, da je taj moment Adijs koji je on kazao pod kraj svog života, kada je bio stari djedoc, 120 godini, što je kazao, vezano za Evo Beka i Omera. Uglavnom sad poslednjih sam sredspod njegovog majku i kali da je vidio u džemnetu. Pa sam zatim čuo korake. Ja ču neko hodom. Pa je upitao ko je. Pa je to bilo bilo njegov moje Bilal, njegov mu jezinču, njegove korake u džene poslanih, sallallahu, ljubu sebi. A onda nam dalje kaže, pa sam vidio dvorac, pre nje, veličanstvenu palacu. Vidio sam, a pored njega je bila djevojka. Ima jedan živajat koji govori da je ta žena na toj rijeci Abdestin. Svek sam sve djevojku pored dvorca Abdestin. Pa sam mu pitao čiji je ovo dvorac. Svek sam sve pitao snom, pa mu Džibril kaže, to je dvorac Omera ibn al-Hataba. Dvorac, Omer ibn al-Hatab. Pa kaže sad poslanično se ono kad govori, sad interpretira sam, pa sam htio da uđem u taj dvorac, ja toliko bio privlačan dvorac, pa sam poželio da uđem u taj dvorac, ali sam se sjetio tvoje ljubomore o Omere, pa nisam. Sjetio sam se tvoje ljubomore, pa nisam htio da uđem u tvoj dvorac. Tad je Omer ibn al-Hatab kazao, Allahu poslaniće, bih abijentao ja umijeli, draži si mi od od majke, zar da na tebe budem ljubomoran. Alao poslanici će zamislis da bi ja bio na tebe ljubomoran. E, sličan hadis, za mali dodatak, ovome navodi Al-Buhari u istom poglavlju da Buhari re da dela od Abu Hurere radijalallahu koji nam kaže, bili smo sa poslanikom sallallahu alejhi ve samo malo promijenjenje riječi, isti hadis. Bili smo sa poslanikom sallallahu pa nam je kazao san, je listo, tako, ušao sam je listu nakušao, sam video sam obeis, čuo sam Bilala i tako dalje. Pa sam vidio dvorac koji je bilo izvjetno lijep, pa sam se sjetio, jel, kazal smo mu Omer ovaj dvorac, pa sam se prisjetio njegove ljubomorije, pa sam odustao od toga da uđemo u njega. I onda nam kaže Omer, a, odnosno Ebu Hurere u, u, u, u, u, u ovom hadisu, pa je Omer kazao, jel, Allaho poslaniće, draži si med oca majke, za da na tebe budem ljubomoran, i onda je zaplakao. Ovo je dodatak. Pa je onda Omer ibn al-Hattab zaplakao i kazao, jel, na tebe ne mogu biti ljubomorani, o Allahu poslaniće. A, sljedeći hadic jeste sljede da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam nam kazao spavao sam i usnu sam pio mlijeko a onda je to mlijeko izlazilo na moje prste i razlazilo se na sve strane poslanik sallallahu alaihi wa sallam sanjao sam, vidio sam mlijeko ide na sve strane iz moje prste pa sam dao omeru da pije poslanik sallallahu alaihi wa sallam i to mlijeko izlazilo iz neka pa sam dao omeru da pije to mlijeko pasu nas Habeo Peter su pitali kako to tumačiš Allahu poslanici pa je kazao znanje. El. Tumači mu Ulleko kao znanje. El a šta? Saik sa selem Omer ima znanje. Tako da je ovaj hadis jasan bez ikakvog komentara da je vrijednost odnosno vrlina Omara ibn al-Hataba znanje radijallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Omer Uh, prenosimo na sljedeći hadis u kojem kaže da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio sam u snu uh, kako povlačim vodu iz dna to je onaj hadis malo sam ga prije kukatsko šamel sada do do live numera kod Buhari hadis vidio sam u snu poslanik sallallahu govori kako povlačim iz bunara vodu i uh, kofa Pa onda sam dao to isto Ebu Bekru, pa Ebu bakr povukao kratko, jednom ili dva put, tamo Allah to oprosti, pa je došao onda Omer, pa je Omer dugo je povukao, izvuko puno vode i bio je u tome abkari, kaže psvih se u hadisu. U današnjem izrazu abkari, kod Arapa podrazumijeva abkari, kad mu kažeš misli samo da je to šta neko koje je pametan, umno sposobno. Međutim, drevni, arapski, odnosno pravi izrazu s kojih dolazi, ovaj, abkari podrazumijeva da je čovjek spretan u više stvari. Jel? to može biti je kao što je sa slučaju Omera je ne mora biti posebna pamet da čovjek izvlači vodu e abkari u tome snažan moćan jak i tako dalje da Omer poslanik sa sve upotrijebio taj izraz bio abkari u ono me što je radio on su mi ukazali da bio je inteligentan bio je moćan bio je snažan bio je jak bio je hitar okretan spretan koji god izvastao iz potrebišao tako da kažem da ovaj hadis odnosno ovaj izraz poslanik sallallahu alejhi ve sellem je li hvali hvali Omera a Ljudi su istoka stoka pili, sve dok se nisu zasitili, a onda je Neman nam kazala, a ovo se tumaču, izvzorom da je san poslanika sa osvrljam, kao osvajanja Omera. I već nešao sreće, je ptij ćemo krenci za tim osvajanjima, nekoliko tri ili četiri prije danja govorit ćemo o osvajanjima. Kada sam ti pod kraj hilafeta Ebu Bekra da je bila, šta, opsada Damaska već. Da kad je Omer ibn al-Hattar bio halifa, odnosno halali Ebu Bekr, da je opsada Damaska, da su ashab već došli blizu Damaska. Eh, Omer ibn al I o sljedeći put mi govoriti o tome samo. Znači, nakon što postane halifa, o njegovim osvajanima, kako je zauzio Damask, zatim Jerusalem, a zatim se okrenuo na, na Perziju, jel, pokorio Bizant i zatim pokorio Perziju, odnosno prve bitke na kojima je zauzio cijeli Irak, a nakon toga i e, e, Tesifan. Odnosno, Tesifan je bio glavni grad Perzijske države tada. E eh, u bitci na Nehavandu, Omer ibn al-Hatab će zauzeti cili, cili, ono su odnosno sušiti Sasanijsko carstvo. Inša u nekoliko pridana govorit detaljno o tim njegovim osvajanjima. Sljedeći hadis od Sa'ad ibn al-Yabih da je Omer ibn al-Hatab zatražio dozoru da uđe koji poslanika sallallahu alayhi wa sallam, a da je poslanik sallallahu alayhi wa sallam da su kod njega bilo nekoliko njegovih žena i da su se njihovi glasovi čuli van glasovi poslanikovi s osebem djena čuli van da su tražile dodatak u risku prepilale se s poslanikom s osebem i nadjačavale njihov glas bio iznad glasa poslanikovog s osebem ni više žene poslanik s sa osebem sam i one ko žene jel, traže vidle kod drugih i to je i to je bilo običaj odnosno nema ništa ove smjetnje sada kad vam ove loše žene nisu jel, takav je i sam po prirodi kad vidi nešto kod drugog imam poželjiv da to ima isto Paćim znači, nema smjete da ja še Hafsa i ostali da po se sve to poželi. Međutim poslanik sa ne može da im to uđovi, zato što njihov životni stil nije takav, ne može. Ne može, znači poselik se živi naokako kako živi skromno, ali ne može da im e, udovolji te njihove zahtjeve. Pa Omer zatraži dozvolu da uđe, kaže sabir ne bi bio kas. A on da one sve do jedne odma pobjegnu i stanu iza hidžaba. Kad čuje Omera, odma se sklon za hidžab. Pa Omer uđe. I zateknje poslanika sa so kako se smije. Poslanik sa so osvijem se so smije kao morušu se. Pa mu kaže Omar ibn Khattab, Allah da dadne da uvijek budeš nasmijan o Allahu poslanicu. A se vidi nasmijan? Adha ka Allahu sinneke, a Allah. Da Allah da dadan uvijek, jeli, e, mi bih kazali ovako, zubi sjevaju u priliku osmije. Odnosno, da budeš uvijek nasmijan o Allahu poslanicu. A onda ga pita, zašto si smiješ, Allaho posljednici, jer sad, šta, ne znam, onda, sad bila tamo neka kao svađa, prepirka i tako, sad ja došu, nema više nikog, i posljednik se osvijen se nasmija. A onda mu kaže, o, mene, kad su čule tvoje glas jel, razmezaši se, odošli, a dok sam ja bio ovdje ništa, jel, u smislu, jel, sam ja tu bio ništa, žene ostale tu pričali, Allah zna, jel, sad je se one pričali i tako, kad završi je, je, dobra je stvar, sad sušaš sve, jel, pridaš, znači, Aj. Vi sad znači ne možete se krivi da nisu jel bili parlamentari. Sad što ne ka ne možemo zadovoljiti zahtev. Akcize se ne mogu povećati. Sad. I to je to. Jel ka predajete pol na protokol, to opet traje 3-4 mjeseca i tako i dok se ne otegne, ne dođe mala smrt. Uglavnom sad kad je Omer ušao po stanic za 17 smjena, kažem jel tako one podigle tamo, sve otišlo tamo. I tik se došao, i sad Omer kad je to ču obraća se njima. Jel, obraća se njima. I kažem, za da se mene ustručavate, u smislu, jel, ja došli, vi odšli, a poslanijih se osvodem, je bio tu, niste. Zašto same sebi nepravdu činite? Omerim im se obu, obraća nima. Zašto vi same sebi nepravdu činite? Tako je Omer Ibn Elhatab, onaj oslovio, jel, zašto same sebi nepravdu činite? Pa je jedna od njih e uh, uh, uh, odgovorila je to da jer mogu učel da vi od mene prezat od poslanika su ne pa jedna od njih kazala da zato što si ti žestok i britak na jeziku jele ja poznavam Fatu po Ameran odnosno nema pardona niko pa i sad je ues slučaj poslanik je ženom pitao nedjela je poslanika sa pa one kažu da ustručamo se tebe poznati potom je jele da si malo uh, žestok se te, i sjećate se da trahmalı na uf i mu uh, jedini koji imao zamjer koji je bubakro sediku na izbor Omera za halifa bio trahmalı da mu je kazao, kako ćeš opravdati Allah u to što si stvar muslimana pod, pod, dao u ruke čovjeka koji je žestok. Da je bio Omer ibn al-Hatta poznan po toj svojoj jeli, žestini. Pa to sad majke vjernika, odnosno, jedna od njih, jedna od njih govori. Tada je poslanik se osvijem, kad su oni ovo kazali, tada je poslanik se osvijem ono kazala dio hadisa. Mišala koji svi znamo, ovaj dio je uvodni dio hadisa, a sad zadnji dio koji je poslanik se ono kaže od Omeru. Uh, kažemo o omeresine hatavov o omeresine hatavov hat tako mi onoga uh, u čijoj ruci je moja duša nikada te šetan nije sreo na putu a da nije pobjegao na drugu stranu to je to hadisem od sadine bio kaso O, Omer je sine Atabu, tako bi onoga učio je. Ruci moja duša, nikada tebe šeitan nije sreo na putu, a da nije pobjegao na, na drugu stranu. Omer i Al-Hatab bio tako karizmačan insan, takav vjernik, tako jak, da i šeitan je bježao od Omera ibn Al-Hataba, da je šeitan od Omera ibn Al-Hataba. Uh, Sljedeći hadis je hadis uh, Abdullah ibn Abbas-a, uh, o tome kada je Omer ibn Al-Hatab bio na samrtnoj posteli, pa nam kaže, da ibn Al-Hatab, ja sam bio tu. Do Ibn Abbas se sad već poskočio, ja prošlo već više od uh 15 godina. Smatri poslanika sa Aselam, znači, nač Abdulah Ibn Abbas sa Nadićem neki 25, možda malo jače godina. Kaže nam bio sam tu kad je Omer ibn Khatta preselio, je Pa smo gledali ga. I bilo je jasno da će umrijeti, kaže Ibn Abbas. Dočam ta Hadisne podugih Hadisku pohari. Uh, bilo je jasno da će umrijeti, pa je neko stavio svoju ruku na moje rame. Pa je neko stavio ruku na svoje rame i počeo da govori o Omer A se ukrenuo i vidio da je to Ali ibn Ebi Talib. Da je to Ali ibn Ebi Talib koji je tad u tom momentu kazao Allah da se smiluje tebi, o Omere. Jel Allah da se smiluje tebi, o Omere. I dalje nam dodaje, kaže, o Omere, kao da se obraća njemu, a u stvari Omer ga ne čuje. Omer je već u smrtni ropac zapovel. Omer ga ne čuje, nego Abdullah nabaz ga čuje, a on to govori na Pa nakon ove rečence kaže, o Omere, nikog nakon tebe ne bi mogao uzeti za uzorat odnosno ovo sad što je bilo, Ebu Bakr, ti i tako, to je to. Nakon tebe, ja, Ali Nebi Talib, ne vidim više nikog da bi ja moglo odlaziti ja, naprijed. Odnosno, to je to otprilike. Ovo što smo mi ostali, svi, svi smo isti. A ovo do je bilo da se će ti istico, Omer. Da je Ebu Bakr bio poseban. Znajući šta, da je poslanik, sallallahu alihi wa sallam, mnogo hvalio Omera ibnu Al-Hataba. I siguran sam, kaže da je Allah taj koji odredio da ti budeš pored svoja dva druga. Inače, bilo je poznato, da će Aisar Adela Otanah biti kupana u kuću u svoj kuću. Ja. Poslanik sa se ukupa, a ukupan, a ja, ovak je ukupan i iša tu živi. I to je njena kuć. I svi su pretpostavljati ja šta, obzirom da je tu njen suprug i njen otac, da je to njeno mjesto koje joj pripada. Što više niko nini pretpostavlja bi neko treći se mogu tu s svala. Ali znamo već da je došla vijest, da je Abdulagan Omer išao kod je išao i pitao. Pitao te Omer, pa dozvolilo. Allah odred Bog dozvolilo. Mogu da je kazati ne. I Omer ne bi to odzorpirao pravo jer je njeno pravo to, da bude ukopala tu. Ođutim Allah je tako odredio da je smekše u srca iš i da je ona to mjesto dala Omeru. Pa sad Ali to potvrđuje i kaže Allah je dao da budeš pored svoja dva druge. Mnogo puta sam čuo poslanika wasallam, da govori bili smo Ebu Bekar, Omer i ja. Ušli smo Ebu Bekar, Omer i ja. Išli smo Ebu Bekar, Omer i ja. Da je spominio uvijek njih dvojicu pa Allah sad dao ovo Omeru dovalu to tvoj šedinosa to tvoj iskreno iskreno nije tiskono želi da budeš ukupan pored svoja dva pored svoja dva druga. Sledi ti hadis jeste hadis od Ansa ibn Malika, pozna hadis <tip> samo da znaš gdje se nalazi, znači u ovom poglavlju kod Buharija u rednosti Omera, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zajedno sa Abu Bekrom, Omerom i Osmanom se jednog dana ispawna Uhud pa se Uhud zatresao, pa kao poslanicu se udario nogom Uhud i kazao, uzbut ja Uhud, smiri se Uhude, zaista, zaista je na tebi samo vjerovjesnik, sidik i dva šahida. Vjerovjesnik Abu Bakar i dva šahida, jeli, Omer ibn al-Hatab i Osman ibn, ibn Affan. E, odnosno Abdullah ibn Omer govori nam da je e, nakon smrti ovo je kao pohvala eter uh, ashaba koji navodi Buhari u svom sahiju, nisam vidio posvećenijeg niti velikodušnijeg čovjeka od tebe u Omere da, da je Omar ibn al-Hattab bio takav insam da je, je bio velikodušan da je bio pravedan, da nije zakidao da jedan događaj kada je bio halifa Omar ibn al-Hattab uh, da, da je ulje koje je tad došlo nakon što je Jerusalem osvojen iz Palestine u Medinu, da se raspodijeli porodcavom, ono koliko svakom pripada da Omer Omar ibn al-Hattab lično čupove te koji u kojima je bilo ulje razlijevo u manje posebe. Jel? I kad bi završio s tim jednim čupom, odloži ga na stranu. Jel? Odloži ga na stranu. A onda je došao jedan od njegovih sinova. I ono sa, što je ostalo jel, prazno, rukom po tom čupu stavio napos u masleno ulje. I veko zalizao se. Pa je Omer vidio to. <laughs> I pitao ga ulje. Jel? Juš nismo podijelili ulje. Kao dva si ti dobio ulje? Na glavi. Pa je on kazao od onog što si ti ostavio. Jel? Ja sam uzo. Pa mu kaže Omer, ili će to platiti, ili će te ja načlovušiti. La <laughs> ulje, platu, ja da skinem ti koš, jel' gotovo? Moraš platiti što suzo. Upitam se su možda 3K, 4K, 3K, 5K, 4K, šta je to? Vrednost je ništa. Ma Omer Omerova hata pazi na to. Pazi na to. Zbogto Abdullah Omerov, znao. Video to svojim očima. Na to je ta, to je to su te osoba koji koji nisu promakle ashabima, zbog toga ovih hadisi, zbog toga je predaje od ashaba u kojima hvale Omer'a ibn al-Hajtaba. Enes ibn Malik, to je Enes ibn Malik, jel, uh, sino debnu talhiru mese, kaže nam, je li dašao je čovjek poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, i pitao ga je kada će biti sudni dan? Pa on je poslanik sallallahu alaihi wa sallam upitao ga, a šta si pripremio za to? Pitaš kada će sudni dan, šta si pripremio za to? Kaže ovaj čovjek, ništa mnogo, ništa nisam mnogo pripremio, osim da ja volim Allah i njegovog poslanika. Pa mu kaže poslanik se osvrljem tada, uh, zaista će čovjek biti sa onim koga voli. Ako je tako, miskrijaj se. Da. Ako istinski voliš Allah i njegovog poslanika, čovjek će biti sa onim koga voli. Enes ibn Malik je ovaj radni spremio u poznijim godinama svog života. Kazuo da je doživio više od 120 godina Enes ibn Malik. Do, duboka starost. I sad govori, Enes ibn Malik je bio jedan od najbogatijih ashaba. Znači, sad u ovo vremenu, kada on govori ovaj hadis, imao je više od stotinu unuka samo. Koliko pravunuka. Bi je poznat, potom je, zbog dove poslanika sa osajem nemoj, da ako digne kame, nađe zlato ispod. Tako su smatili ga. Toliko bio, mi bih kazali, jel, bereket na faka sa njim, da su ashabi voljeli i molili da uđe u posao s njima samo. Pa makar na papir samo. Da bude njegovo ime tu, da bi bio bereket onome što ono rade. Jer je poslanik so se učio dobu za njega, enormno se obogatio ene srednumalik za živote, trgovinu. Tako da dakle, što je god trgovo, zaradi ogromani metak mu Allah dao, ene srednumalik. I u, u tom rahatluku, bogatstvu, dočekao je smrt i dočekao je do, do, do druge ljude. I sad da vam kaže jedan dodatak koji je navo imam Buhari u svom sahihu. Hadis je poznat, ne spominje somertu, ali dodatak koji nam spominja Abdullah, odnosno ene srednumalik je za nas bitan. Pa je tad on kazvanima koji me govorio ja volim Allah i njegovog poslanika. Sad o ene srednog ja volim poslanika, a, a, a onda je dodalo, ja volim poslanika i Ebu Bekra i Omera. Ovo je dodalo, ene Ja volim poslanika, jel, poslanika, volim Ebu Bekra i Omera i molim Allah i nadam se a, da će me Allah spojiti s njima iako ne imam djela poput njih. Ovo je dodatak njegov, na zatumači njegovu hadisu. Izvaja znaju ni dvojicu sam. Načem ja volim Allah i njegovog poslanika, volim Abu Bekra i volim Omera. I nadam se da će na Allah spojić snima u dženetu iako nemam djela koja imaju je l'koja imaju ovi velikani. to je uh, hadisel od Enesa, od Enesa ibn Malika. Ebu Hurajra radijallahu ta'alahu pran da je poslanik s asenem kazao u narodima prije vas bile su uh, nadahnuti ljudi. Ovo je samo prijevod. Nadahnuti ljudi što Ako nađeš neki od rivajeta, bili su vjerovijesnici i tako dalje, Allah najbolje je znao, nema o tome da je to greška od prenosioca. Ima ta prela, recimo, kod tirmizi, ali slaba. Tako da je ovo ispravo, nadahnuti ljudi, ne vjerovijesnici. Da su bili muhdathuni, odnosno, nadahnuti ljudi u narodima koji su bili prije vas, pa ako bi u mom umetu bio jedan takav, to bi bio omer, kaže 1785. Bili su prije nadahnuti ljudi, odnosno, To su ensani koje Allah nadahne, ne objava, ne direktna objava, ne im sa Allah, nego im Allah da vrstu nadahnuća, je li ilhama, ili nadahnuća, pa kada prosek svih te ljudi bilo u ovom umetu tih nadahnutih ljudi, nema ih. Onda bi taj bio je insan omer ibn al-Khattab. Abu Hurajra radijallahu ta'alaov sljedeći hadis je 11. po redu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao Jo sam čuli kako smo govorili o Abu Bakru Sidiku, moramo ponovo zbog toga što je vezan hadis za Omar ibn al Bio je pastir koji je čuvao stoku, odnosno čuvao svoje, čuvao svoje ovce, pa je Vuk od njega uzeo jednu ovcu, pa je taj pastir gonio tog vuka sve dok nije povratio tu svoju ovcu. Pa je Vuk zastao, okrenuo se pastiru i kazao, da obratio se pastiru Vuk i kazao mu: "Ko će zaštititi ove ovce onog dana, jel kad ne bude pastira?" Kad jedini pastir budem ja, kaže Vuk. Pa ljudi kažu Vuk koji govori, da Vuk koji govori, za Vuk govori, je čudna stvar, za Vuk govori, pa kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da ja vjerujem u to i Ebu Bekr i Omer. I dodaje Abu Hurere kaže, a ni dvojica nisu bili prisutni tu pa neka sa sesporu hadis ashabe sebrete kao da se snja berem to i sad nemate u BKMR hvali ih jako nisu tu ajde su oni šta na pameti ajde su oni plusenso izvanji jer ako su oni tu pred njim je na podu Napoleonića vidi među tim sadimka nema ih tu kaže Abu Hurajra a poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih hvalit bitna stvar sedeci hadis jeste hadis Abu Said al-Khudrija poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao da Uh, i uslov video ljude koji su nas imali košulje. Pa su neke od tih košulja bile kratke ljudima, dosjezali im samo do grudi, neke su bile duže, a vidio sam Omera ibn al-Hataba i njegova košulja je vukla se po zemlji. Njegova košulja se vukla po zemlji. Pa su ga sahavi upitali uh, uh, uh, kako to tumačiš, pa je posljednik sa svem kazao vjera. Vjera, tumačim to kao imam, odnosno vjeru koju Omer ibn al-Hatab ima, ima pri sebi. Sljedeće hadisi od Abdullah ibn al-Abbasa, a to je hadis o smrti hadis o smrti Omera ibn al-Hataba da mu je Abdullah ibn Abbas na samrti kada, sad, prije prinego što je presedio, ali hadis Fihun je bio kad je umr već, kad je se već izgubio Omera, zato kad ga je uhvatilo mi bi kazali da ne govori više eh, bio je presedio, sad još uvijek Abdullah ibn Abbas prišao da ga smiri da mu kaže neke stvari jel, koji će ga ujačiti, tako dalje o, o halifu, jel, pravovinu o vladaru pravovjernih postanije se o sveme presedio i bio je zadovoljan tog Ebu Bakara Sidike predstavljao bio zadovoljan tog. E, sad, jel, ti kad predstavljaš, mi smo zadovoljni tog. Odnosno, nemaš razloga za brigu. Pa mu je onda Omer ibn Khattab kazao, jel, ne brnem se ja za prošlost, ono što je bilo, je. jel. Nego se ja brnem za vas i ovo što je sad. Tako mi Allah, kad bi imao zlata koliko je Dunalu cijeli, podijelio bih to samo da me Allah, jel, ne kazni ako sam bio nepravdan pravama. Boji se, da je nekom nepravdu učinio. A jedan pustovaj svijet, u svoj moment sad kad streba halal sa pa Omera sad kopka, da li ima neko negdje tamo? Da sam ga ja možda nekad prije 20 godina zakino nešto, da sam ga nekad povrijedio. Čas mu na... I zbog toga sad Omera ovako Kad bi imao do nalog cijeli zlata, sve bi ja to dao na lao putu kao sadaku, samo da mi Allah šta predje preko moje nepravde eventualne koje sam uradio prema nekom. I strah. Istinjel, iskrenog vjernika od, a, od toga da nekom učiniti zulum. Jer je zulum, zulumac je onog tem. Posadnik se o svejom to kazao. Zulum ko čovjek učinje, to će biti tminen na sudnjem dan za insano. Biće teškoća za insano. Biće uzimanje dobrih dijela na sudnjem danu. Posadnik se o svejom kazao za onog muflisa. Bankrut kad dođe na sudnjem dan. Imao dobrih dijela, sve u redu, vjernik, tako je, tamam. Međutim, mu vrijedi ovoga, observo onome, ogibeti onoga itd. i tako i da, i I onda on gleda ta sva dobra na tuđoj vagi. Pa toga se boji Omer ibn al-Hatab. Jer ne skiram se, ja sam zaradio i šala nešto. Al šta će mi ako dođem naslovni dan, a, a, a, a, a, a drugi odnesu moja dobra delatunu? Od čega strahuje Omer ibn al-Hatab. I ovo je stanje vjernika. Da se boji za svoj završetak i da su isto vrijeme nada Allah te i Ta'ala milost. da je među tog straha i nade, jel, Kroći inša ka gospodaru svjetova. Evo Musa naša rinam, preonsi i sljedeći hadis, ovaj petpostedi hadis inša Allah. Bio sam sa poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, a, u jednoj bašti u Medini, a, pa je neko zatražio dozvolu da uđi, pa mi poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao otvorim i obraduj ga džennetom. Pa sam izašao i vidio da je to Abu Bakr esedid. Pa sam ga obradao džennetom, pa je on kazao alhamdulillah i ušao. A onda je neko drugi zatražio dozor. Pa je posljednjik sam so se isto to kazao. Ustani, otvori mu i obraduj ga džennetom. Pa je to bio Omer ibn el hatab Pa isto kazao, alhamdulillah, i ušao. A onda je neko treći bokcao. Pa sam ustao, a posljednjik sam so se mi kazao, obraduj ga džennetom uspo teškoće koje će ga snaći. Pa sam otvorio i vidio da je to Osman ibn al Pa je on kazao, alhamdulillah, vallahu mu da nam je Allah na pomoći. Šta će biti? će ovati tri insana, Al-Bakr, Omer i Osman ibn Affan, poslanik s.a.v. i s.a.v. Inaći hadis od uh, Seyd ibn Zajda kod Estorce obradovan i džennetom, inša ono da svima poznat jer hadis je motetakun i kod Buhari i kod muslima, da Seyd ibn Zajd nabraja svih deset koji imaju džennet obradovan. I naravno, drugom mjestu, ako spominja Nebu Bakra i Sidnika, spominje uh, Omera ibn al-Hataba. Al I posljednji hadis koji je naveo Buhari u svom, svom sahihom ovom pogledu o Omer ibn al jeste hadis od Abdullah ibn Hišama, ko ina kaže bio sam sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam a on je držao Omara za ruku to hadis doaj me hesham kaže ja sećam vremena sa likom sa senkom sallallahu alaihi wa sallam je držao Omara za a ni bilo obrnuto nije ne Omer držao poslanika sa ose za ruku to je bilo prihvaćeno kad pritom poslanik sallallahu alaihi wa sallam drži Omara za drži Omara poslanik sallallahu alaihi wa sallam za ruku sabi se malo tu počao da pore toga da vidijem sa njim kako se sela mi sa njim da se ruku sa sve njim kako se sajem da im poslanik sa selam proži ov el naklonost u ljubav posebno i tako dalje zato je nesvatljivo i neprihvatljivo da nakon svih ovih predaja a, koji su mutafakun عليه koji su nekih odih mutawatir predaje neko nam dođe i i, i, i na ličnost Omara ibn al i kaže nam neke stvari koje pri njemu nisu Ili nam do te mjere, jel, pokuša eh, Oskar Navrt eh, ličnost Omerov da nam kaže da je nevjernik tako da Ovo sve što smo čuli nalazi se u najvjerodostojnoj izbijeci hadisa. Najvjerodostojnija knjiga nakon Korana napisana ovo ti govorim sad iz ove vrenske persetine, hiljadu, i nešto godina, znači prošlo milenije i pol. Znaš koliko je prošlo? I nikad niko nije našao zamjerku na ovu. Sad, Da ti kažem nakon deset godina, ajde, mogu biti nešto i po sume. Međutim nakon 1000 i 1/2 godina, kao Buhari stoji sjaja kao zvijezda iovi hadisi bio iznegam. I sve ona ulema, odnosno Plejada, alima prošla kroz istoriju. I nikad još niko se nije pojavio da dođe kad više on ništa ne znači. Ništa u nevu, ništa ništa. Sve ispravno. Zamislite neko provjerava 1000 i 1 godina i nikad za 1000 i 1 godina ne nađe niti grešku. Znači da se bio poseban da je dijelo koje se napisao posebno, da su hadisi koji su tu vjerodostvani, jer ja za hiljadu i pol godina ogromno broj ljudi našli bi neku grašku. Pa vidio si kad mi iznamo neku knjigu, kad napišeš, prevedeš i tako. Odmah ti nađu 50-20 graša. Sljedeće je ponovno izdanje, a prepravke. Pa prepravke, pa prepravke, prepravke. I stalno prepravljamo. Stano. Uz to sve da mi imamo šta? A mi kucao na kompjuter, možemo se vratiti, pregledati, isprintati. Oni nisu imali to, nego su to bile hartije, listovi tako. Tako da je e, ovi hadisi, da nemaš ni malo sumnijel, ako ti šetan dodje, da čuješ nekakve tam predaje iz nekakvih drugih knjiga, nešto, zna je dobro da je išala ovo je sasvim dovoljno, ovih 16 hadisa koji naveo Imam Buhariju u svom sahihu, naravno neki su kod muslima i neki s kod drugih, ali ovo je sasvim išala dovoljno za za, za, za nas, da nam se srce smiri. Još jedan je hadis u Buhari, imam u Buhari ispomenuo, ali ga nije svrstovao poglada. Nije ga svrstovao poglada, nego ga ispomenuo u pogledu o fitnama. A obzirom da govori taj hadis Omer ili Hatabu, ja sam ga ovdje izdvojio A to išala poznati vam hadis od uh, Huzefe ibn Ljemana. Hadis Huzefe ibn Ljemana, kad ga Omer pita, da li neko od vas znao što pamti hadise o fitnama? Da li neko od vas pamti hadise o fitnama? Pa je Huzefe ibn Ljeman kazao, ja, Pa ga je jel, hrabar si tako govoriš, jer sam uvjereno nastupam, Huseyfe. Ja znam Hadise koji govori o fitnama, pa je ga pustio da kaže, pa je Huseyfe kazal, jel, iskušenja čovjeka u njegovoj porodici, u, u, u imetku i tako dalje, toka je Feroha briše namaz, post, sadaka i naređivanje dobra odlačana zla. Pa mu kaže Omer ne mislim na ta iskušenja te fitne. Ja, nisam te to pitao. To je su fitne koje dada se svakog čovjeka, ja? da ima iskušenje u porodcu i tako itd. Međutim, pitam te za fitne koje će doć i bit će ogromne velike poput crnih valova, tmine velike. Za te fitne te ja pitam. Pa mu kaže Josefe Miljeman, a ti nema potrebe da se brineš o tim fitnama ko vladar u pravovjenje. Bej neke babel moglaka. Između tebe i tih fitni nalaze se zatvorena vrat. Ne skiraj se ti fitna i ti imaju vrata pregledajne pređu vas. Pa ga pita Omer jel zna da će nastupiti je fitna? A šta će biti s tim vratima jel kad nastupi jednog dana te fitne? Moće li vrata biti provaljena ili otvorena? Kao kaže Hosefe i Miljeman bit će razvaljena, osno provaljena će biti ta vrata. Ja bit će provaljena vrata, onda Omer ustoje i kazuje onda se više nikad neće zatvrti. Ako će biti razvaljena, provaljena ta vrata onda se više neće zatvrti. Pa su koji su bili tu pitali da li Šta smu htio kazati? Pa kažem muzeefin Neman, Omer je to razumio kao što razumije svata da nakon jelove noći dolazi sutra dan. Znao je da je Omer, odnosno da su ta zatvorena vrata između umeta i fitne Omer ibn al-Khattab. Da je Omer ibn al-Khattab ostari bi u bio brana između fitne i ovog umeta. I zaista nakon što je pukla ta brana, odnosno nakon što je smrtno ranjen i kasenio Omer ibn al-Khattab, A, a, a, crni valovi već su počeli da se nadvijaju nad ummetom i zaista nakon, jel, je vladavin već u periodu vladavnja Osmanibna Afana i sa početkom vladavnja Alibne Vintaliba, velika krva prolića koja će se desiti na Arabijskom protoku, između ostalom ogromno broje shavaći izgub svoje živote, tabina i tako dalje, i dala najbolje zna ta fitna, jer evo vidiš i dan danas traje i dan danas još nikad nije ugasila ta vatra, ta vatra fitne. I za kraj još samo nekoliko hadisa, kratki su uh, uh, uh, uh, kod Tirmizija u njegovom sunenu. Znači hadisi koji su kod Tirmizija u njegovom sunenu. a uh, Hadis od Abdullaha ibn Omera u kojem poslanik s.a.v. kazao Allahu moj, Allahu moj pomozi Islam uh, sa tebi i dražim od dvojice. Abu Djehlam ili Omer ibn al-Hatam. Amr ibn Hisam Abu Djehlam. Amr ibn Hisam Abu Djehlam ili Omer ibn al-Hatam. Pa kaže nam Abdullah ibn Omer. Pa je draži od dvojice Allahu bio Omer ibn al-Hatab. Allah je pomogao Islam sa Omerom ibn al-Hatabom. Postanjik s.a.v. je isto tako kazao. Allah je dao da istina li, bude na Omeru, na jeziku i na njegovom srcu. Allah je dao da istina bude na njegovom jeziku i na njegovom e, srcu. E, u, u hadisu koje smo promijenili, da buh urede je od džabira kad postanjik s.a.v. vidi dvorac Omerom, u koritir mi za ima dodatak o ljepoti dvorca, Poslanik sasvim govori da je taj dvorac bio izuzetno lijep. Poslanik sasvim opisuje nam taj dvorac, el govori nam o njegovoj ljepoti. Toliko je bio lijep da je Poslanik sasvim poželio da ima on takav dvorac. Na znači, taj takav dvorac ujedno ima Omer da Poslanik sallallahu alejhi ve sellem poželio da, da, da taj dvorac pripadne jel njemu, a da mu je melek Džibril kazao da taj dvorac pripada mladiću iz plemena Kurejš. Pa mojnakaj ukazao, a to je Omer ibn al-Khattab. Ubejda uh, je Salmani nam pronsi hadis od uh, Abdullah ibn Mas'uda, kada nam kaže, jel, uh, ashabi su sedjeli s poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam, pa imeom kazao, sada će vam ući na vrata čovjek od stanovnika džanneta, pa se pojave u Bakara Siddiqu, uviše imao i hadisa, uh, na isti kanoga, tako kaže. Pa je, ka, pa je ušao je u Bekara Svedik, a na poslednjih se sve ponovno kazao, nakon njega uče čovjek koji je isto od stanovnika dženeta, pa je ušao Omer ibn al-Hatab na vrata. Tako da znamo ja da se ovih hadisi jel, koji govori o vrijednosti i varnosti Omer ibn al-Hataba, treba da ih imamo jel, na umu. Jer oni koji ne vjeruju u ovo, odbacaju hadis, s tim kad odbacaju hadis onda su skloni jel, da prihvata razna tomači, avantna, razne ispiljena, svatanje i tako dalje i onda polako sigurno za strane vjerovanju i nakon protoka vremena nakon djelovanja šejtanskog može se lako desiti da se u sanu vrati javi jel, neka prvo sumnja pa možda ima tu neke istine možda lako možda nako i na kraju nedovala da čovjek kroz končaj kroz završi el da ima loši završetak ja znam dobro da su ashabi posla nika sallallahu alejhi ve ta brana koju kad nam sruše srušio na cilju Ashabi nam prvo se, Kur'an, Ashabi nam prvo se, Hadith poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zato ljubavno moramo, moramo čuvati i gajiti brižno ljubav prema Ashabima, Ashabima, Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Inšalvno sljedeće nedelje ćemo, ako Bog da, govoriti o osvajanima vezana za život, koja se desna za život Omerak ibnul Al-Hataba.